ni radio sanganiro kadebokuifwa ta tarifa habari mpenzi msikilizaji kwanza habariku. kuu uchukuzi unakuwa duni katika Mikowa, ya Kirundo, na Burudi mikoa kimaliza, ikimaliza zaidi bilaku dumiwa, mafuta ya magari bei ya kusafiri yapanda utajuzwa maoni ya parena na ili kushuhudia uhaba wa mafuta huo ikiwa kesi inayohusisha wapatanishi wakijiji kijiji Songa na mtu wanayeshutumu kuapiga mwezi Oktoba uliopita haijasikilizwa hata siku moja mahakamani wapatanishi hao wanalaramika Mswa msaada wa wakili kwa mshtakiwa unalazimika katika kesi fulani hasa kwa kosa ambalo linaweza kudibiwa na kifungo cha angalau miaka ishirini Kwa hiyo bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji jionge nasi hadi tamati elikuiimana natuanganisha kimitambo mimi ni Jean de Dieu irakoze karibu. Leo isanganiro ni kiboko yao Tufungue habari hii na ukurasa wa sheria ambapo wapatanishi wa kijiji cha Songa Tarafa na mkua Gitega wanararamika kutokana na kuwa kesi inawahusisha na mtu wanaishutumu kwamba aliwaendeshea vipigo mwezi oktoba makulio pita haijasikilizwa hata siku moja. Ni wakata mbapo wanajifikili kuwa kesi yao ingiharakishwa wakizingatia majukumu yao. Aida msemaji wa wizara ya shedia anawatuliza mnyoyo akisema kwamba faili ya kesi yao Tayari ilikuisha fikishwa katika mahakama kuu ya mkoa wa Kitega. Gerald nibigira ana mengi zaidi. Wapatanishi wa kijiji cha tarafa na mkoa wa Kitega waomba faili yao ihusuye mtu anayetuhumiwa kuwaendeshia vipigo ipelekwe haraka katika mahakama kuu ya mkoa wa Kitega ili kesi ikatwe haraka iwezekanavyo. Mmoja miongoni mwa wapatanishi wa kijiji hicho cha na Bwana Sabimana Bilkmas, aeleza kuwa waliendeshwa vipigo mwezi Oktoba mwaka uliopita wa 2023 na hapa walikuwa kwenye kazi yao wakitanzuwa mzozo wa ardi ambapo mtu ambaye akufurahishwa na hatua ya wapatanishi aliamua kuwapiga bwana sabimana berikimasi alani sasa namna walivyo pereka madai yao katika vyombo vya sheria lakini hadisasa wakawa mara tano zote walivyo kuenda kuuliza matokeo ya madai na kesi yao katika idara kuu ya kuendesha mashitaka ya kitega au parke jenerali prela kuruda peridu kitega jibu ni kwamba kompyuta zili kwama azidi kuse mbwana sabimana belkimas ni kwake sasa kujiuliza kwamba ndiyo hao hapa na kazi za idara kuya kuendesha machitaka ya kitega zilisimamishwa tangu mundaote huo. Aomba sasa faili ya kesi yao ipere kuharaka iwezi kanavyo katika mahakma kuya kitega ili kesi ikatwe na hakizao zihashimishwe ambapo wawo kazi yao ni ya kusikiriza raia na kutanzua mizozo iliyoko yoko baina yao hapa wakibaba na jambo kwamba licha ya hayo wawo hawajashu katika kesi yao hiyo kwa pande yake msemaji wa Wizara ya Sheria B. Heshman Animarit atuliza nyoyo akisema kwamba faili ya kesi ya patanisho ya kijiji cha Sunga tayari ilikwishafikishwa katika mahakama kuu ya mkoa wa Kitega awataka sasa wapatanishi hao wafike mahakamani huko kuuliza terehe ya ukatwaji wa kesi yao ili wayhudhurie aidha raia wa kijiji cha Sunga waomba sheria ifuate mkondo wake ili mwenye hatia adhibiwe kulingana na sheria ama raia wa kijiji Sunga na wengi wa wote wawataka waheshimi wapatanishwa wa vijiji na asiridhishwa na hatua zao ahamishe kesi yake katika mahakama ya tarafa badala ya kuwakashifu na kuendeshia vipigo kutoa tega jani bigira redio isanganiro Asante sana jeha ni vigira tukisalia katika ukurasa huo wa sheria Sandra Mohoza mwandishi wa habari kutoka gazeti la Nova Burundi amesikilizwa na baraza la mahakama kuu ya Mukazaji matatu hii anachoumiwa kushambulia uadilifu wa inti na chuki ya rangi kulingana na wakili wake Hosper Nio yangana kesi hiyo ilikusudiwa kwa moja juu ya kuachiliwa kwa muda kwa manahabari huyo anasikitika kuwa manahabari huyo alikamatwa katika mazingira ya kutiliwa shaka Nio yangana anaomba mfumo wa hakia wa Burundi kumachilia akieleza kwamba sitaka hilo halina msingi kwa sababu linatokana na maoni yali katika kundi la mawasiliano la WhatsApp. Na muandishi wahabari huyo kutoka kituo Charanova Burundi anaendelea kuzuhiliwa katika gereza kura mimba tangu alhamis aprili 18 makahu alikamatwa aprili 13 makahu mkwani Ngozi. Familia yake na majiri wake wakieleza kuwa muhoza. Alikamatwa bada ya kuitikia wito wa mtu alie muahidi kumpatia tarifa. Masirika ya wandishi wa habari wanaomba mtangazaji huo kwa chiliwa. Hata muandishi wahabari keniko dendu imana alifikishwa mbele ya mahakama ku hiyo ya mukaza meimbili anazuliwa katika gereza kura mimba tango oktoba mwaka jana anatuumiwa kuchafua hadi ya bavi ya viongozi na kuyumbisha usalama wandani kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao ya kijami bada ya kusikilizwa mahakama ilihairisha kesi yake na kutoa miai ya jurai kuminasita sababu mtu humiwa muenzake Aliye Aliye achiwa huru kwa muda hakufika mahakamani. Na msada wawakili kwa mutakiwa unalazimika katika kesi fulani hasa kwa kosa ambalo linaweza kwa na kifungo cha angalau miakaishirini. Hayo ya katika bavi ya vjombo vya kimataifa ikiwa nipamoja na mkataba wa kimataifa unahusiana na haki za kilaia na kisiasa zilizo idinyishwa na Burundi lakini pia maudui ya, kana, ya kanuni za utaratibu wa wahalifu wa Burundi Maitre Gilbert nini na hazwe anaeleza kuwa wakili katika kesi hiyo anazingatiwa kama mtalam anaisaidia mshitakiwa wakati wa, utara, wakati wa utaratibu huo. Habari hii imetungwa na muenzetu alende zire bukeeneza. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro Habari hii inaendelea. Zaidi ya zimepita ukosefu wa, maputa, uh, ukosefu wa mafuta ukidihirika Mukwani kirundo. Hali hiyo imesababisha kupanda kwa beya usafiri kutoka pesa elfu kuminasit hadi elfu kwenye vituo malum. Wahusika na vituo hivyo. Wanaeleza kupata mafuta kwa bei kubwa. Kwa upande mingine abiria wanasitisha safari huku wengine wakikubari kutukua gari aina proboxe wakilipa taxi, wakilipa katia e, ya elfu e, filafina tano na rubaine elfu kutoka kirundo kuelekea mjini bujombora. Laia wanapendekeza selikari kutukua hatua zinazo hitajika ili waweze kusafiri katika hali ya kawaida habari hii imetungwa na repota wa redio Isanganiro mkoa Kirundo Abraham Safari na baadhi ya abiria wamesikitika asubuhi ya alhamisi hii wakikosa usafiri katika kituo cha magari ya usafiri wa umma mkoa Bururi, Burudi kufuatia uhaba wa mafuta ambao umewonekana kwa zaidi ya wiki madereva walikuwa wakisubiri kuhudumiwa kwenye kituo cha mafuta cha Burudi. Hayo yamesababisha pia kupanda kwa bei ya uchukuzi. Kwa mfano, kutoka Burudi kwenda Matana au Rumonge, bei ilikuwa 10,000 au zaidi wakati ilikuwa kati ya 5,000 na 6,000 sarafu za Burundi. Kutoka Burudi hadi Vyanda Ambapo na uli ya usafiri haikuzidi katia elfu kumi na elfu kumi asubuhi ya, ya alhamisi hii. Madereva walidai kiasi katia elfu eferafini na elfu eferafini na za burundi. Madereva pamoja na wateja wahu wanaomba silikari kutafuta suduhu ya uhaba huo wa mafuta unawajirudia. Habari hii imetungwa na reporter wa radio isanganiro mkwani bururi. Zeno Nzambiimana na chama cha kinaamini kuwa hali ya utume ingepaswa kuzorota nchini Burundi akieleza kwamba viongozi wake hawajaweka sera yawazi ya kiuchumi ya kuzalisha fedha za kigeni kinara hicho Zeno nimubona ana Thibitisha kuwa hata katika miaka ya nyuma Burundi iliweza kukabiliana na machafuko kwa sababu mamlaka zilikuwa zimefanya kila kitu ili akiba ya feda za kigeni ipatikane. Na kwa upande mwingine chama la Nake kinaona kwamba Burundi imepitia katika matafuko mbalimbali na kupambana na uhaba wa mafuta na mfumuko wa bei. E Kinara wa hicho anaeleza kwamba hatua mbalimbali zilichukuliwa kama kuanda hazina ya mafuta ya kutumia nyakati za uhaba pamoja na akiba ya dhahabu ili kupambana na uhaba wa pesa za kigeni katika banki ya taifa BRB Aloisi Barichako anaona kwamba hatua ya kwanza ya kutekeleza ni kufungulia milango mashirika yote yanayoweza kuchangia ili pesa za kigeni zipatikani. Na hadi hapa mpenzi musikilizaji, sina laziada isipokuwa kukushukura, lakini ni kukumbushe yaliyo kuwa habariku. Uchukuzi unakuwa duni katika mikoa ya kirundo na bururi. mikoa hiyo ikimaliza zaidi ya wikimbili bila kuhudumiwa mafuta ya magari, beya kusafiri ya panda. Umejuzwa maoni ya vya maparena na ranake, ili kushuhudia uhaba wa mafuta huo ikiwa kesi inayohusisha wapatanishi wa kijiji Songa na mtu wanayeshutumu kuapiga mwezi wa Oktoba uliopita haijasikilizwa hata siku moja mahakamani wapatanishi hao wanalaramika na msaada na msada wa kwa kwa mshtakiwa unalazimika katika kesi fulani hasa kwa kosa ambalo linaweza kuadibiwa na kifungo cha angalau miaka 20. Hadi hapa mpenzi msikilizaji sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eliko Imana, Mimi ni Jean Dieu irakoze kwaheri.